Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів Українського Радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки української письменниці Наталки Шевченко «Містичний вальс». Різдво в чужому місті, особливо, якщо опинишся там не з власної волі, а у службовому відрядженні на прохання керівництва. Це прикра несподіванка чи запрошення в романтичну приходу? У Лани, героїні роману Наталки Шевченко, сталося саме так. Вона приїхала до Львова у справах фармацевтичної компанії, однак у місті з нею трапляються дивовижні речі. Опинившись в реальному казковому світі, Лана змушена переглянути власну систему цінностей, подолати спогади, зрешто, виправити власні помилки. Вона з честю приймає виклик долі. Сторінки роману Містичний вальс читає авторка Наталка Шевченко. Слухаємо. А Лана повернулася сонячним морозним ранком. Тригітні сніжинки кружляли, підхоплені вітром, у сонячному промінні і сяяли, мов золотий пил. Від того красивого видовища аж плакати хотілося. Здавалося, що сонце, перебираючи у небесних покоях свої чарівні перини, витрушує їх. Утім, плакати Лані тепер хотілося майже постійно і від усього. А ще вона нікого не хотіла бачити. Викупивши двомісне купе люкс, Світлана зачинилася у ньому відразу після перевірки квитків. Грошей, вкладених у жадану самотність, цілком вистачило б на авіаквиток. Та літаки до Києва літали через день, а прожити ще добу у Львові вона не змогла. Провідник, жвавий симпатичний вірменин, принес їй чай, до якого вона не доторкнулася, і який сумно застиг на столику біля вікна перетворившись до ранку на бритку коричневу рідину. Потім провідник довго набивався Світланію компанію, і врешті-решт вона просто закрила двері перед його носом, що зовсім його не знітило, бо на ранок він був знову сама люб'язність і відмовився брати гроші за чай. «Про що розмов, Люба?» – спитав він із кумедним акцентом. «Ти чай пити? Не пити. Грошей платити?» «Навіщо мені твої гроші? Що мені твій гривня? Собі лиши, купи цукерка, може не будеш хмуритися. Ах, якби ти мене до себе вчора пустив, богом клянусь, сьогодні вся я в усмішка». Лана не втрималась і засміялася. Навряд чи він би був таким оптимістом, якби побачив її вчора бліду, сердиту і заплакану. Що судомно вчепилась у свою торбинку, не наважуючись її розкрити, а потім спала, поклавши собі під голову той мішечок зі спогадами. Лані зазвичай нічого не снилося, просто в'язкий морок поглинув її, проковтнув, а на ранок виплюнув. І у тій межі, що відділяє сон від дійсності, у тому Марині, вона постійно кликала Олеся і простягала руки порожнечу, що озивалась до неї насмішкуватим відлунням її власного натріснутого голосу. Олеся поруч не було. Порожня квартира, якась підкреслено порожня, зустріла Світлану тишею і прохолодою. Власне, тиша і прохолода стали постійними її сусідами. Лана нічого проти них не мала. Більше того, вони її заспокоювали. Вона любила тишу і прохолоду, вона до них звикла. Але тепер це усе чомусь перестало діяти. Лана подзвонила директору, доповіла йому про свою невдачу і більше ні з ким не розмовляла. Приїздив тато. Він відмічався, як завжди, кожне різдво. Безумний у своєму сподіванні помиритися з донькою і обурливо жалюгідний у чіткому розумінні того, що примирення – це ніколи не відбудеться. Тільки за його приїздом Лана дізналася, що на календарі вже 7 січня, що їй скоро на роботу і що звіт про доцільність використання зразків антибіотиків ще не написаний. Батько довго дзвонив у двері, потім стукав, потім здійснив атаку на телефон і так і подався геть, вхопивши гарячого облезня. А Лана, загорнувшись у білу хутряну шубку, вирушила до лісу. Вона блукала між сосен кожного ранку від самого повернення зі Львова, не пропустивши жодного дня. І від тривалих прогулянок, від свіжого повітря, туга, що краяла їй серце, на личку зовсім не давалась знаки. Вона виглядала прекрасно, вона це знала, і це здавалося їй ще однією несправедливістю долі. Хто повірить у те, що вона страждає? Хто пожаліє її? Від галасливих ватах, котрі час від часу траплялися їй на шляху, вона трималася подалі. Вона бажала шумних розваг, просто йшла безцільно і згадувала, згадувала, те літо серед зими, пісні мавок, чорний ліс, випробування водою, віршовані присяги, зоряну, королеву і романа. І тільки Олеся вона не згадувала. В цьому просто не було потреби. Вона і так пам'ятала його. Пам'ятала завжди, постійно, навіть у вісні. Пам'ятала таким, яким побачила того дня, коли він вперше взяв її за руку. І таким, як тоді, коли він зціловував малиновий сік з її пальців. І таким яким він був, коли промовляв «серце, яке любить, не помиляється». І лише один спогад «Слава Богу, світлу, небу, святому Миколаю і усім святим християнського світу» ніколи не приходив до неї. Той, де безумний Олесь, пускаючи слину, співав щось, жахливо смикаючись і не впізнавав її. Ні, тобто Лана усвідомлювала, що таке було. Але це усвідомлення жило десь за королівством її прекрасних спогадів. І це підтримувало її, давало надію. Повернувшись в день Світлого Христового Різдва додому, Лана набралась нарешті хоробрості і витрусила з торбинки, яку вже днів десять не рухала, рутенське вбрання. Сорочка, керсетка, червоні корали, спідниця, вінець – все було там. І залишалось тільки дивуватися, яка містка, отазовні маленька торбинка. Весь одяг був чистим, охайним, але мав такий вигляд, ніби довго припадав в пилому в вітрині музею. Піднявши з підлоги спідницю, Світлана відчула знайомий Аромат. Так пахтіла розтерта між пальцями рута та нагрітий сонцем полин. Так пахло в рутеніє літо. Лана притиснула спідницю до лиця і гірко, нестямно заридала. «Те, що Бог є, Василь Петрович Стоян вірив беззастережно. І те, що Бог уміє творити дива, знав. Сам неодноразово був свідком маленьких і великих божих див. Але така кількість див одного ранку траплялася з ним чи не вперше в житті». Першим, але не найголовнішим дивом було те, що і сьогодні його улюблениця прийшла на роботу вчасно, навіть на 5 хвилин раніше. І в його кабінет вона не залетіла, стягуючи на ходу пальто, як це бувало завжди, а зайшла статечно, неквапно, тримаючи в руках невеличкий пакунок. Попрямувала до нього, всміхнулась і прошепотіла, вітаю, з Різдвом. І не встиг він спам'ятатись, як на шиї у нього красувався лимонно-жовтий шарф із синіми удавами в червоних новорічних ковпачках. Василь Петрович аж груди випнув, пишаючись подарунком. Та це ще був не кінець з За півгодини в кімнаті для нарад він побачив таке, що йому й мову відібрало. І не тільки йому, а й ще й усім менеджерам, які витріщались на Світлану, і без того так, ніби бачили друге пришестя Ісуса Христа. А все тому, що і цього разу, власне, на нараду вона не запізнилася. Це можна було з повним правом зарахувати як друге диво, а третє сталося тоді, коли, проходячи повз Грицька, Лана легенько торкнулася його щоки і лагідно привіталась. Добрий день, Григорію. Як ти? Бідолаха роздявив рота, не вірячи власним вухам, і зачервонівся, як ружа, ледь спромігшись пробурмотіти. Добре, спасибі, а ти як? Я? На сірі очі навернулися сльози. О, ліпше за всіх, дякую, що спитав. Завожений поведінкою Лани до краю, а він і гадки не мав, що мала вміє плакати. Василь Петрович хотів вже спитати, що відбувається, та не поспів. Розпочалася нарада. Всім вже було відомо, що Лана зазнала першого у своїй кар'єрі фіаско. І хоча сталося воно не з її вини, у хоч зловтішатися було хоч греблюгати. Устільки директор самою своєю присутністю сильно перешкоджав тріумфу справедливості. Бо не безпідстав вважав, що наради винайдено не для зведення рахунків, а зовсім навпаки, для вироблення і узгодження плану спільних дій. Тому про Світлану ніхто не зміг сказати жодного кривого слова. Натомість всі уважно прислухались до промови директора. Вам абсолютно нема в чому себе звинувачувати, моя дорогенька. Я спілкувався із паном Олексієм, і він все мені пояснив. То був просто несприятливий збіг обставин, і мені шкода, що ви згаяли стільки часу, коли мали б відпочивати. Нічого я не згаяла, тихо, але твердо заперечила Світлана. Це було як казка. Я прекрасно провела час. О, Львів! пан Стоян покрутив пальцями в повітрі, малюючи щось таке ажурне і невагоме. Не знаю, ким треба бути, щоб погано провести там час. Грицьком, напевне. Менеджери, вперше почувши, як директор жартує на нараді, відреагували стримано, вимученими усмішками. Що стосується зразків нашого антибіотика, які ви втратили, то це пусте, не переймайтеся. Ліки зареєстровані, всі дозволи отримані, випробування пройшли, тому зразки, як такі, становили цікавість лише для пана Яницького. Він він отримав їх відразу після Нового року і вчора повідомив, що якість ліків його цілком задовольнила. «Лану, куди ви дивитесь? Ви мене чуєте?» «Так». Доклавши деяких зусиль, Лана відвела очі від каблучки на правій руці і стала дивитись на Василя Петровича. Пана Яницького повністю задовільнили ліки. «Вірно, втішений із того, що бодай одна жива душа на цій нараді прислухається до його слів, кивнув пан Стоян. Зараз він зі своїм комерційним директором. Будуть тут». Коли вони будуть тут? Лана підхопила з місця, як опечена. Та що з вами таке? Василь Петрович не на жарт перелякався. Вони обоє, Олексій Яницький і Роман Юрківський, вже прибули до столиці, а до нас завітають з хвилини на хвилину. Обіцяли о 10-й ранку, а чутки кажуть, що пан Олексій людина пунктуальна. Лана поглянула на свій годинник. За одну хвилину десята. І вже збиралася сісти, коли двері в кімнату відчинилися і увійшов Олесь. А вона так і лишилася стояти, не думаючи навіть про те, як безглуздо це виглядає. Одна єдина жінка серед чоловічого царства і та стоїть на витяжку, як солдат перед генералом. Утім, Василь Петрович зараз вже скупився, почав вітатися, менеджери теж підвелися, привітавшись гуртом. А потім всі сіли, і вона теж. Єдине, чого вона так і не змогла зробити, це не дивитись на Олесь. Леся. Він був у костюмі, розкішному діловому костюмі, сіро-чорному, білосніжній сорочці, охопленій сірою кроваткою і дорогих шкіряних черевиках. На ньому не було корони. За знак королівської влади йому, мабуть, правила защіпка на краватці, Золота планка, без будь-яких візерунків. Дуже проста. І усміх. Той самий, дратівливий, провокаційний. Олесь, тобто пан Яницький, заусміхався так відразу, коли побачив її, застиглу посеред кімнати, мов соляний стовп. Побачив її, але нічого не сказав. Та що він міг сказати? Можете сідати, як у школі? Слідом за ним увійшов пан Роман Юрківський, радник Ромко. Порівняно зі своїм підкреслено офіційним директором, Ромко виглядав як вуличний гітарист. Потерті блакитні джинси, темно-сірий светер. Лана відразу ж пізнала ручне в'язання і поставила собі питання, хто ж його сплів? На ногах якісь старі кросівки. Темно-каштанове волосся Ромка помітно покоротшало і сягало вже не плечей, а підборіддя. Та очі, темно-сірі, залишалися звично спостережливими і єхидними, і розумними, цього не забрати. Обоє вмостилась поруч із паном Стояном на чолі так званого директорського столу. Дістали звідкись, чи не з кишень, папери і діловито зашуроділи ними, слухаючи пояснення Василя Петровича. Лана пояснень не слухала, вона взагалі нічого не чула, їй наче вуха заклало, затезір працював як годиться, бо вона в усі очі вирічилась на Олеся. Вона буквально не могла відірвати від нього погляд. І менеджери, помітивши цю її нічим не прикриту зацікавленість, штовхали одне одного ліктями і огидно хіхотіли. А Грицько ще й озвався, не дуже притишуючи голос. І з тонким розрахунком на те, що його мова дійде не лише до львівських партнерів, а й до директора. Погляньте но, ну, наша світа вже так зголодніла, що на мужиків ось ось кидатися почне. Олесь справді нічого не відповів. Він просто знищив Грицька поглядом. І Кулато, здійнявши брови, шипнув щось Романові. Той своєю чергою подивився на Григорія ніжно і замріяно, як мисливий, що скучив за полюванням. А чи не ви це? Глибокий гортанний голос Романа не змінився, так само, як і його зовнішність. Той самий пан Григорій Горбань, який відмовився надати керівництву Галичмецвіту задокументовані за документовані результати випробувань нового антибіотика, Мотивуючи це, що як же ви сказали, придурюючи, що не пам'ятає, бо Світлана і на мить не повірила, що Роман здатен хоч щось забути. О, так, ви сказали, що не бажаєте ритися в папках, шукаючи для нас оригінали. І щоб ми, як нам треба, приїхали і подивилися самі на папери, Зі Львова. Факс ви знайшли дарма, я правильно розумію? От ви вже на клієнтів точно не кидаєтесь. Шануєте свою цноту, пане Григорію. У Василя Петровича став такий вигляд, ніби його облили холодною водою, а Грицько зіщулився, як шкодливе кошеня. Розправившись із Григорієм, Роман повернувся до Василя Петровича і, додавши у свій голос ще трохи оксамиту, Увага, справжнє диво. Оксамит дозовано. Проникливо попрохав. Прошу вас, не думайте, що негідна поведінка вашого підлеглого відіб'ється на нашій співпраці. Я просто хотів, щоб ви були в курсі, як тримаються деякі ваші працівники. Це ж обов'язок керівника – бути в курсі таких справ, чи не так? Крім того, ми перед вами в боргу, через відсутність пана Яницького. Ваш менеджер витратила даремно стільки часу, тому Ромко широко розвів руки. Я переконаний, все владна. До обопільного задоволення. Якби не Лана і не її марний візит до Львова розшифрував цю дипломатичну ноту кмітливий пан Стоян, чхати б ми на вас хотіли. Коли концертне замовлення було закінчено, львівські візитери повернулись нарешті до справ. Почалися суперечки про терміни оплати, обсяги поставок, рекламації, вимоги до сертифікатів та інші тому подібні бізнесові речі, до яких Світлана вперше в житті не дослухалася. Зазвичай все це її дуже цікавило, Зараз вона була зайнята тим, що милувалася Олексою. Він теж не зводив із неї очей, що щоправда, заглядати у свої папери і щось відповідати Василю Петровичу. Але з тим же успіхом зацікавленість його можна було втлумачити як природну реакцію чоловіка на вродливу жінку. Він залишався стриманим і спокійним. І це доводило Лану до сказу. Бо колись до зустрічі із ним стриманість і спокій були написами на її гербі. Ромкош взагалі дивився кудись крізь лану. Якщо вони й зустрічались в іншому житті, жодного знаку він не подавав. Світлана аж підстрибувала на стільці, двічі втратила нитку розмови, тричі не відповіла на деякі організаційні питання, що їх ставив директор. І врешті-решт пан Стоян змушений був зробити їй зауваження. Не розумію, що з нею коїться. Перепросив він Олеся. Лана сьогодні сама не своя. Вона з вашого Львова повернулася якась незнайома, не наче чужинка. А взагалі-то вона дуже зосереджена і уважна. Олексій відкинувся на спинку стільця, посміхнувся, сплів довгі пальці в замок і так подивився на Лану, що їй стало зрозуміло. Він все пам'ятає. Перш ніж він звався хвилюючим мелодійним голосом, який пробудив у ній всі можливі і неможливі божевільні спогади. Що ж, значить за ту тисячу років, що ми не бачились, вона анітрохи не змінилася. Василь Петрович так зиркнув на Олеся, ніби хотів сказати, не ось, тепер у цій кімнаті двоє божевільних замість однієї. Роман Поглядав кудись на стелю І тільки що не присвистував Алана спалахнула, мов дівчинка На першому побаченні І низько схилилась над столом Хвиля чорних, мов воронове крило Кучерів упала їй на щоки Чудернацьким покривалом, затуляючи її від чужих очей. Коли нарешті всі контракти було підписано, угоди завірено, зі всіма рукотисканнями покінчено, Олекса встав і, обігнувши стіл директора, підійшов до столу засідань, до її стільця. Лана підняла голову. Пане Яницький? Пані Сушко? «Ну ось, нарешті ми й зустрілися. Чи можу я висловити жаль з приводу того, що наша зустріч так затрималась із моєї вини? Жаль? О, ні, жалю від вас я не прийму. Ніколи ні про що не жалійте, пане Олексію. Який у цьому сенс?» Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталії Шевченко «Містичний вальс». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврантюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30. Звучатимуть сторінки роману українського письменника Павла Вульвича «Хрещатик Плаза».